146. Eliberarea finală. Viața rezumă în acești termeni trecerea de la samprajnata la asamprajnata samadi prin iluminarea, praina, înțelepciune, dobândită spontan când yoghinul se află în ultimul stadiu de samprajnata samadi, se realizează izolarea absolută, caivalia, adică eliberarea lui purușa de încătușarea lui prakrâtii. Caivalia se scrie K-A-I-V-A-L-Y-A. Ar fi greșit să se considere această modalitate a spiritului ca o simplă transă în care conștiința ar fi vidată de orice conținut. Starea și conștiința pe care acest termen le exprimă în egală măsură se referă la absența totală de obiecte în conștiință, nici de cum la o conștiință golită la modul absolut. Deci conștiința este, din potrivă, saturată în acel moment printr-o intuiție directă și totală a ființei. După cum scrie un autor târziu, Madava, nu trebuie să ne imaginăm Niroda, oprirea definitivă a oricărei experiențe psihomentale, ca o non-existență, ci mai degrabă ca suportul unei condiții particulare a spiritului. Este în staza vacuității totale, starea necondiționată care nu mai este experiență căci nu mai există relație între conștiință și lume, ci revelații. Intelectul budi, odată ce și-a îndeplinit misiunea sa, se retrage detașându-se de purușa și se reintegrează în prakriti. râti. atinge eliberarea. El este un jivans mukta, un eliberat în viață. El nu mai trăiește în strânsoarea timpului, ci într-un prezent etern, în acel nunc stans prin care Böthius definea eternitatea. Evident, situația lui este paradoxală, căci el e în viață și totuși eliberat. Are un corp și totuși se cunoaște pe sine și prin aceasta este purușa. Trește îndurată și participă în același timp la nemurire. Samadhi este prin însăși natura sa o stare paradoxală, căci golește și în același timp umple până la saturație ființa și gândirea. În staza yogică se situează într-o linie bine cunoscută în istoria religiilor și a experiențelor mistice, aceea coincidenței contrarilor. Prin samadhi, yoginul transcede contrariile și reunește vidul și preaplinul, viața și moartea, ființa și neființa. Estaza echivalează cu o reintegrare a diferitelor modalități ale realului în una singură, non-dualitatea primordială, plinitudinea nediferențiată de dinainte de bipartitia realului în subiect și obiect. Ar fi o grafă eroare dacă s-ar considera această reintegrare ca o simplă regresiune în instinctul primordial. Eliberarea nu este asimilabilă somnului profund al existenței prenatale. Importanța acordată de toți autorii stărilor yogice de supraconștiință, arată că reintegrarea finală se face în această direcție și nu într-o transă mai mult sau mai puțin profundă. Altfel spus, recâștigarea prin samadhi a non-dualității inițiale aduce acest element nou în raport cu situația care exista înainte de bipartiția realului în obiect-subiect cunoașterea unității și a beatitudinii. Există o întoarcere la origine, dar cu deosebire că eliberatul în viață recâștigă situația originară, îmbogățită prin dimensiunea libertății și a transconștiinței. El reintegrează plenitudinea primordială după ce a instaurat acest mod de existență inedit și paradoxal. Conștiința libertății care nu există nicăieri în cosmos, nici la nivelurile vieții, nici la nivelurile divinității mitologice, zei care nu există decât la ființa absolută, Brahman. A fi să vedem în acest ideal cucerirea conștientă a libertății, o justificare oferită de gândirea indiană faptului, la prima vedere absurd și de o cruzime inutilă, că lumea există, că omul există și că existența sa în lume este o suită neîntreruptă de iluzii și suferințe. Căci, eliberându-se, omul întemeiază dimensiunea spirituală a libertății și o introduce în cosmos și în viață, adică în modurile de existență oarbe și sumbru condiționate. Totuși, această libertate absolută era cucerită cu prețul unei negări totale, a vieții și a personalității umane. O negare tot atât de radicală cerea Buddha pentru a se atinge nirvana. Dar aceste soluții extreme și exclusive nu puteau epuiza resursele geniului religios indian. După cum vom vedea, Bhagavad Dita reprezintă o altă metodă de obținere ai liberării, metodă care nu comportă renunțarea la lume.